Паша й далі гуртав свої підручники, а тонька скоса зиркнула на мене і вишкірилася. Потім щось прошепотіла Паші на вухо і мало не вперлася своїм носищем у щоку мого хлопця. От нахаба. Паша неохоче підвів на мене погляд, і чогось мені здалося, що не дуже зрадів, хоч ми не бачилися після уроків, мабуть, із годину. У паші було тренування. Тоді я стріпнула волосся. Я це вмію робити ефектно, і сказала: О! «Аська, ти досі тут?» Наче всіх інших не побачила. «Аська спробувала непомітно покласти на стіл свою сумку». Саме в цю мить книгожер намірився поправити вільним ліктем книжку, що зібралася була впасти з полички, і всі замовлення полетіли на підлогу. Бу-бу-ух! Це було як в уповільненій зйомці. Шкода, що я не встигла дістати смартфон. На бібліотекаря, щоправда, було гірко дивитися. Але, на щастя, Поліанна впала на всі інші книжки і не поранилася. Тобто не забилася. Тобто вціліла. Тоді я підійшла і взяла свою книжку і попрямувала. Дуже повільно. До столика видач замовлень. Мій шлях пролягав якраз через стіл, за яким сидів Паша, і його братка-подружка. Я вирішила проігнорувати це все, бо вона не варта моїх нервів. Теж мені зубрилка. Тоді Паша врешті вирішив, що треба якось розрулити цю ситуацію. Лола, то ми ввечері бачимося чи як? І я, не повертаючись до нього, гордо йому відмовила. «Вибачу, мене сьогодні справи. Хай здогадається, що так чинити зі мною не можна». Ввечері. Паша подзвонив. Слухавку взяла на третій раз. Сказав, що він готувався до конкурсу шкільних проєктів «Моє тіло», а Тоня – його партнерка. Фі, як мене поплющило від цього слова. Партнерка. Не міг сказати «напарниця» чи що. Домовилися завтра піти в кіно. Приходив Паша. Приніс подарунки на Новий рік. Усім малим поросфарбовці бабусі рибний пиріг від своєї мами, а мені – новий чохол для смартфона. Хутряний зайчик, прикольний. Я йому подарувала гель для укладки і ще надрукувала сертифікат на уроки вкладання чуба. У нього дуже прикольний чубчик, але він каже, що не хоче паритися з вкладанням. Але йому реально буде дуже кльово, тим паче зараз це дуже крута тема. Ще бороду можна відрощувати, але це вже хай Паша трохи пізніше. Домовилися відсвяткувати разом Новий рік уже після 12-ї, як усі повкладаються. Бабуся начебто відпускає, чи то вона не зрозуміла, після якої саме 12-ї. Тим паче, що з Пашою вона готова мене на край світу хоч сьогодні. Він же ж спортсмен, так вона завжди повторює, наче це має про щось свідчити. Ще бабуся любить казати мені на вухо, коли Паша поруч, щоб я за нього трималася. А Пашу називати зять. Я вже бабусю просила так не робити, але вона відмахується і робить вигляд, що не дочула. Ну, але ладно, не хочеться перед святами сваритися. Настрій такий гарний тепер. Не дочекаюся, коли вже вечірка. Ната всіх запросила до себе. Будуть, як завжди, Назар, Тоха, Ася, ми з Пашою. Перед сном. Завтра буде дуже сумний день. Я, мабуть, не захочу нічого писати, тому запишу все сьогодні. Завтра сумний день. Тому що все це дуже неправильно. Ставити ялинку без мами, прикрашати її без мами, вибирати подарунки без мами, готувати святковий стіл без мами. Малі вже майже не пам'ятають, як це було, коли мама була з нами. Хіба що Вадик часом запитує мене, а пам'ятаєш, як мама? Це щось типу нашого з ним секрету. Усе, що він пам'ятає про маму. Але я все одно пам'ятаю більше». Я пам'ятаю, як мама розповідала на пам'ять мої улюблені книжки в темряві, коли всі вже спали, а я ні, бо я найстарша, і мені можна було гратися довше. Пам'ятаю, як мама мяла веделкою мені картоплю у супі, бо я любила саме так їсти, а не інакше. Пам'ятаю, як мама шила до півночі мені костюм снігової королеви, бо я не хотіла бути сніжинкою, як усі. Пам'ятаю, як обіймала мене, коли народився Вадик, і я дуже боялася, що мама мене більше не любитиме, бо в неї інша дитина. Ще пам'ятаю, як одного разу вона пішла на роботу, не попрощавшись. А я бігла за нею, і бабуся не встигла мене зловити. Я бігла і плакала, і дуже боялася, що мама йде назавжди. Тоді мама пропустила свій автобус, і, мабуть, її насварили на роботі, але вона залишилася зі мною. І з того часу завжди казала, куди йде і коли повернеться. І як не стримала обіцянки. Пам'ятаю, як щоразу обіцяла, що все буде добре, але поки що не все добре, мамо. Січень. Четверте січня. Це був ідеальний початок року. Звісно, він міг би бути ще ідеальнішим, якби, ну, якби я провела канікули в Єгипті чи Туреччині, чи на Балі, як Ася торік. Але я була вдома, і це трохи псувало настрій та картинку у блозі.